بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللذین آمنو اے ایمان والو لا تکونو مکی گئی تاسو کاللذین پشان دعاکا سانو آدھو موسیٰ چی تکلیفونا رسو والموسیٰ لی صلاة و سلامتا فبرعہ اللہ نو بچو ساتلو اغلر الله پاکا مما قالو دعاگینا چی دوی ویل بسم وقالنا اوديه عند الله بني زي الله پاک مصلی سلام وجي هن مخوري زو در جي والا يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو اتقوا الله وركوا د الله تعالی نا او اي قولا سديدا وين برابر ده شری سرا پورا يصلح لكم ن قبول بكري تاسو را اعمالكم امذن استاسو وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيُذْهِبْ عَنكُمْ رِزْقَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيُذْهِبْ عَنكُمْ رِزْقَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيُذْهِبْ عَنكُمْ رِزْقَكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ يَقِينًا مُنْغَا أَرْزَنَ الْأَمَانَةَ وَلَأَنْ يَكْلَ أَمْ زِمْوَ حالت <التصمح> سماوات پاسمانونو بانده والارد او پزمکا بانده والجبال او غرونو بانده پا آباینا نو اغوی ځان بچ کرده انکارو کا این یحمل ده خیانت کولو نا زان بچ کو ده خیانت کولو من آغی داز دی مواری و ناغست کلا منها اغوی ردل ده خیانت ده اغینا چیز مواری و اغلوی اران خیانتو شی و حملها الانسانو او قورتہ کولو دیا نہ اینے خیانت کولو نا پاگی کی انسانانو مانا دا دا اللہ پاک دا دین امانت اسمانوں نو فزم کو بغرنوں پیش کلا اوی انکار کو مناس نے چنگے خیانتو سی انسان واغصلا ذمہ داری دے دا دین او پگی خیانتو کا نو اللہ پاک و حم علہ الانسانو او چکلو انسان مانا اوچا تے کو پگی خیانت او کا ورته کولو دغنه یعنی خیانت کوو نهپغې کې انسانانو خیانت وه ان نهو یقین دا انسانکانه دی زلومن جوله ډیر ظال وجاهل دمواري وااضرته سرپې او نسوو خیانتي وکه لیوا به الله غ المپنا دپه د دی چا ذاب په الله پر منافتانو سرلوتا منافتان او منافطو زنانتاول مشرقینا مشرکانو سرلوتا والمؤمنات مؤمنان وصاننات ويتوب الله او توکيره توبه ورک الله پایني مهرباني کوي الله پاک علالمؤمنين مؤمنان وصاننات والمؤمنات مؤمنان وصاننات وكان الله دي الله پاک غفور الرحيم بخنه کوونګه رحم ته انکه بسم الله الرحمن الرحيم سوره سبا الحمد لله تول سپتونا د قدای توب خاص اللہ تعالی لردی اللذی اغز ذات دے لگو ما پی سماوات دے سید اغا پی اختیار کی دی اغز سج آسمان انہو و ما پی الارد دے او اغز سجب اسمک جی دے تول اختیار دی آغا دی و لگو او خاص اللہ لرد سپتونا دی پی الاخرت پاخرت کے یعنی دنیا کی اوم و پاخرت کے اوم و هو الحکیم الخبیر او اغه حکمتونو والا خبردار دي یالم کوئی گلا پغمایلېجو پاغه سچور نه نوځي بل اوه په اسماکه کې خزاني دان دا و و او د دانې ومړي وا ما یخرج منھا او په اغه سچراوي ديغه اغه نه اسماکه نه وا ما ينزل من السماء او کوئی گلا پاغه سچرا کوسي کې د آسمان نه باران ویا پیتلی ده انسان ده پارا وما یارو جو پیها او پا آغا سچ ورخی جاس مانتا آمال ده خلقو وقوور رحیم الغفور او اغا اللہ پاک رحم کون که بخنک کون که ده وقال اللذین تفرو او ویا کسان چې کفری کڑه ده لا تأثین ساعتو نرازی منک قیامتو قل تور دعای بالا حاقة ورببي قسم بهذه الظما बेशक कासम ये दफर जमा लताति अन्नकुम खाम खबर रजीए قیامت रजीबत आस होता आ यानी रजीबत قیامت عالم الغیب عالم داللا تعالی پر تول غیب باندے لا یازو مشی پٹی دلی ان ہو دے اللہ تعالی نہ مس کال و وزن ده يو ذره في السماوات فاسمنونوكي ولا في العرض ونفز مكاكي ولا أصغر ونو نشتا فتیدون كي ودو كي منزال كي ده دغي ذرهنا ولا أكبر ونغط إلا في كتاب مبين مغر في كتاب اختارة كي دين الله في علم كي اختارة لِيجزي اللذين اقامة صلره دي ده ده, ده پاره كي بدل ور الله پاكا نا من کسانوته چې مع را وړ دی ې ل سال هااتې نیک کړړ د یعنی سنتت مو پلایکه تغ کسانلهغم دو له مغپتون بخشخشش دی او ریزقون قريم او ریزقې زالله دی والناغ کسان سااو چې پوشش کوي ک آ نه پایتونو ز منکې موهااج مقابله کوون کې او لاې که دغ کسانلهغ عذاب الریز العلیم دو سخت فزا دردناکنا نی معاجزنا کمزور کون کې کی سمانا زمونږ ایتونه کمزورګنې مقابله کوي دی؟ دوی له پاره عذاب دې دو سخت رجس عذاب علیم دردناک و ير الذين اق او يقینا الذين اتقى ن اکیدل ریاکان او تلکی علم چور کله شېو دغو ته علم الذي اغا کتاب انزل الایکا شنازل کلی شوی داتا میر ربک استاد رب در طرفنا هو الحق صدا دشتیاده هو الحق دا رشتیاوی ويهدی او هدایت کیل لا صراط العزیز الحمید لاری د زورا ورا سټایل شوی وقال الذین او یکا اکسان کفرو چپ کو پری کړه دی او ایا او قائمم تاسوتا على رجلن دات یو سڑی یو نبی اکم چې خبر در کبی تاسوتا اذا مزدقتم کل هر چهر کل زری زری شی تاسو کل ممزقیم با پورا زری کی دلو سر ار قسم زری زری کی دلو سر تاسو به تاسوبا لپی خلقن جدید ونیوی پیدائش کیای لدایو ناشنا خبرې کچی افترا آیا جرکڑی دی دو علاللہی پا اللہ تعالی بانده کذبا دروغو پا قصر ام جنتون یا پدا بانده لیون توک دی نو دروغوی دی دی دی را دی پیر یان دی پدا لیونه دی بلی اللہ دینا بلکیا کسان لا یؤمنونا ایمان نلری بلاخرت پا آخرت بانده پل عذاب پا عذاب کی او پا لري لری کی دی اپا لم یرو ایانو دوی الاما بین ایدیهم اغسطه چه وڑانده دو دویده وما خلپه وما روسته دو دویده دي سمای چه اسمان وزمکه دوال ارده اسمان ازمکه ده گوری نا این نشان نقصد که او غالو منگ خف بکرو دویدهیم وال ارده پا ازمکه که او نسکت علیهم که سفن یا برا او غردو منگ پا دوی بانده یا تو پڑا میند سمای ان فی ذلک یقینا پدی کی لا آیتن ضرور عبادت دے لکھ کلی اپ دین د پاد هر بندہ منیب حق طلب گار تا منیب چ حق طرف طلب کئ نا تبدل علای کی چشتاری ولقد آتینا یقینا ورکلے مونگا داود علیہ د خپل طرف نا فضلن غرو والے اویل مونگا یا جبالو اے او ویبی تسبیح وای دسرہ تادے او تادے یا جیبالو یعنی ویلو اللہ وی مونگا او ویبی ما او وات پایر تسبیح وای او تادے کڑیو مونگ مرغان وات پای مرغان ود تادے کڑو او وی دی منارہ اوگرے تسبیح وے سرا وای ما ہو او سرا وات پایرو تادے کڑیو مونگ مرغان وا نرم نرمکڑی و مندل را اصپنا او نعمل که جوڑا و تکار که و نزغری و او اندازه ساته تی سر دی پا یوزای کولو د کڑو کې سر کڑی دوستانی کڑی یو یو شن اندازه کڑ که و کڑی جوڑو و عملو صالحا او عمل که و اینی که اینی یکی ننزه استاس و عملو نو لر بسیر لی وللی سلامانه <الرِّيحَة> ریح او تابعکی وه مونګ سلیمانې سلام لره هوا غدو مزل د ساار کې د غ شهرون یو میاشتو وه رووا خو ها شهرون او مزل د مز ګي یو میاشتو نارټیمې مزل د یو میاشتې مزلی کوو مګرټیم کې مزل د یو میاشتې مزل کوواصل نه لغو او به یولې وهمونږ اغه ل روان کلیمونږ اغ چینا ده تانبی ومنال جنی او ده پیریانو من اغسو دا تی پیریانو یا حلو کار بای کولو باینا یدائی گی دیاغی پا مختی بی ازن ربیه پا حکم دا رب دیاغا ومن من زغ او اصول چه پا کوک شو یا زغ ینی قرآن باشا خلاف باشا کوک باشا دو دینا ان امرینا ده حکم زمانگنا نو زغو هونو اوبسا کومون اغتا من عذاب سایر ده عذاب ده اور لمبو والا گرمنا یا ملونا کار کولو دوی جوڑوول با دوی لغو دی داود سلام السلام لرا ما یا شاو سو چه با دیاغا غوختل سو چه با داود علی السلام غوختل عبادت خانه محاریب محاری محراب عبادت زائی و تماثیل او نمونی ده عباده تمثال یعنی د غیر روح وجفانن او اوخانه ګنا کل جوابي پشان ده حوزونو د ډندونو غړ غړ لګنونا خانو ګنا به جوړکا تصويران به جوړکا د وونو د دی دیوالونو د دی آباداي وقدور او دي ګنا به جوړول راتياتن ولاط او پلځه باندې مضبوط دم دم چې خزيدو به نو غټ غوٹ غټ دي ګنا به جوړي کې اعملو عمل کوي تاسو آل داوودا الاولاد دا داوود علی السلام شکران دے شکر کاولو وقلیلن او لغدی من عباد ی شکور دے بندگانو زمانه شکر گزارا فلم ما قوینا نهار کل ج فیصلو کلمونگا علیه بصلیمان علی الصلاۃ والسلام الموت د مرغ واقع سلیمان السلام دا سلیمان السلام لود پیرانو جوړول دا نه خراب عبادت زینا او شکل نا کان او دا رنگ دی ګونه صلی الله علیه و سلام تا فلم ما قینا په خار کله چې موږ په سلوک علیه په صلی سلام باندې الموت دې مرګ ما د الله نو خبر ور نکړو دوی تا علی موت هی پمرږه الا دابت العرب مگر یو چینجه دې سم کې چایته وای نه وای او لږه تړل لگوله صلی الله سلام تا کولو چه خوڑا لئی دی وینی دی چنجی من ساعت او امسا دی آغا لرگی دی صلیمه سلام پا لما نو هر کل چه خر رپری و تو صلیمه سلام په تا بینا تی الجنو و حال د پیریانو چه دی پا غیبو نپی گورو یو کال سلام السلام وفادو الارو پیریان تو پتن و کاری کو اللو کانو یالمون الغیبا کچر تاوی دا پیریان پویده لی په غیبو بانده ما لبیتو نبو دوی سارشوی وقت بے نو تیر کڑے کل عذابی پا سخت کارونو کې علمو حین ظلیلون کو کې انداز که هر لګیاو کارې کاری د دوی ته پت جو سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نو دوی بدا که کار نکاؤ و پیرینو تا اوم پتا نشتا دا غیر لقد کان یقینن و لی سبا اندفاد سبا والاو علاقہ دا یمن تی مزکا نیم پا کورونو دا اغوی کې آیتون دلیلونا دی توحیدو جنتانی باونو ان یمینن دی خی طرفا و شمالنو دی گست طرف چپ طرفا کلو خورایی من رزق رب بکم در, در رزق در رب استاسونا روزی در رب استاسونا و او شکر کوئی دی اللہ تعالی بلدتون دا خار استاسو طیبتون پاک ده مزون دک ده و ربون غفور او رب خنک ده ونکی ده پا آردونو دوی مخوالو ده توحیدنا پا ارسلنا نوراو لگل منگا علیهم پا دوی بانده سایلالحاریمی تی لاب د بند تڑل شویده حاریم پا نوم بانده و بدلناهم اوار کدو منگ دوی ده پا بدل باغونو د دوی که ده جنتای هم پا باغونو دو دوی که جنتای نور باغونا دلاب راغی دا باغونه یوڑ دا دید، اوڑ غاڑ پا دی خوافاو، نو نور باغونه اللہ و اللہ ورکی، زواتی چپانگی کی وی اکلن بی خوند و خمتن میوی اغی، و اصلن و غزان و غز، زواتی اکل، خاوند و خوراد، خمتن بی یہ خوان د می ویشو لکه د بری الله پاک ذکری کوي اصلن او ون غزان په دي شنو شو وشي من صدر قليل او یو قسم د بیروند لګي وي لګ لګ بیره پکي اغ اصلی باغونه باغون الله ختم کپا سبب د ایراد قبول د توحیدنا ذلک جزاینا ناغم دا سزا ور کړمونک دویتا بے ماذ کفرو پوجد کوفر کولو دوی وحل مجازی او اوداز سزا نور کو مونگا الا الكفور مگر ډېر منکر تا ناشکور تا ترتا وجعلنا بينهم او جو کلو مونگا په ميد دوی کې او بين القر او د هغه کلو کې اللتي بارکنا هغه کلی چې برکت اچولې دې مونگا په ها پغتلو کې قرن نور کلی ظاهرتن یو بل تا خار لندن کلی قرن وقد درنا فيهستره او لااز کړی و مونږ پاغې کې مزل تیررو ګرځې تاسو في باغې کې لیا لیا د شپې و عيا من اوو د ورې دی آمینین په ن سره اس خطره نا دغلو غدوامن کې به ګرل په قالو دي سباوالو ربناره رب بو مونګ با با نه لره والی په پا میند سفرون و زمنکی سفر و آغا خون بجی سڑی سڑی شده خون دلتا کور ده حالتا کلی دلتا بازار ده و ظلم و ظلمی و دوی انفوسا و مقزانون و خلو بانده فجعلناهم نو اگرده و المنگدوی احاتیسا تش کسی ده ابرت لارتا باشو لیبرت کسی پا دشوی و مذقناهم او زری زری مکرل دوی کلم و مذقین و پورا زری کولو سرا ان فی ذلک یقینا فدیک لا آیات در دلیلونه دی لکل صبار شکور هر ډیر صبرناک شکر گزار لرا ولقد صدق یقینا وشتینه اومندالو علیهم فدی باندې ابلیس و ابلیس ظننه گمان افل فتبعوه وروان شل پاگی پس الا فریقا مگر یو د المؤمنانو دا شیطان پسیلانړه واما کان لهو او نو ابلیس لره علیهم پدوی باندې من سلطان ان هیز زور ای زور نو الا مگر مقر کړو زمونږ له علما ته د پارا چې اختار کو جدا کړو مون من هغه څوک یومنه به باندې ممنې اغ چا نه هو منها چېغی د قیمتنا پ ش په شک دي ورب بکه او رب استالله كل شيء ان حفز په هرسیزبانې حفاظت کوون کې د قدو الذينا تو را او بیا کسان ظم تمم چې ګمان کوي تاسو معبوان مددګاران دي مواان مندون الله لا یملکونا اختیار نہ لري مالکان نہ لري مسقال ذره فاندازه دی یوی ذره په قدر دی یوی ذره اسماواته پاس منوکی ولا فی الارض ونپس مکه کی ومالهم او نشتا دویلارا کی هیما پس مکه اسمان کی دی دوانو من شرک ان ہس برھا اس شرکی تا ومال او نشتا اللہ لرا منهم دو دینامین ظهیر صوب مددگار الله تر دی چا مدد نه راکړي ولا تن فؤ شفاعتو او پیدن ور کې سپارښاون او ور کې سپارښ انده په نه ځه الله تعالی الا مگر لمن اغه چاته چې ازنه له او اجازه ور کړې وي دغه د دوی به ور کوي حتا تر دی پوري اجازه پو زیا چې لري کړی ان قلوبهم ورده د دې زړونو نا قالوا وای دوی قالو ما ذا قال ربكم سو يريد استاسو قالوا وای دوی ان ملائکه برا الحق الله پاک یې درشکیا وهو العلي الكبير او اغفرت ده او چدې اولي ذات دې الله رب کریم وای قلوا اي طور تم يرزقكم سو غروسي درک اي تاسوتا من السماوات و الاسمان و الارض و ذي مكنه ان اسمان و باران وري پېتل رزقږي ازمغه کې شينجه پسلو وكاږي قل لله تو يا الله و انا او اياكم تاسو ان زو او اياكم يا تاسو لا اله الا هدن په او فی ذوالعلم مبین یا په گمراه خار کیو منا چې یقینا مونږه په هدایت او یقینا تاسو په گمراه خار کیئ قل طور تو ای الله تاسو الونا تاسو نشی کې دې تاسو اما اما اجرنا بیا غچه مونږه جرم کړي وی ګنا کړي وی ولا نسالو او تپوس نشی کې دې زمونږه اما تعملون یا هغه عملونه چې تاسو یې کوي زمون پختن کی گئی ستاسو نبستاسو پختن کی گئی قل تو آیا یجمعو بیننا جمع بکریم مونگ لرا ربنا رب زمونگا سمع یفتا ہو پیابا فیسلو کڑی اللہ پاک بیننا پمین زمونگ کے بالحقی پریشتیا سرف حق پورا وهو الفتاح العلیم او اللہ تعالیٰ خفیسلک کونکے دے پورا عالم دے فیسلین دا پورا عالم دے پوئی دے قل تو ور تو ارونی او خائماتا اللذی ناکستان الحق تم بھی دی تاسو دی اللہ ترہ شرکا شرکان کاللہ اچھر نشی کے دے بچھر نشی کے دے بل ہو واللہ ہو بلکہ اللہ العزیز و ضرور دے الحقیم و حکمت والا دے وما ارسلناکا او نئے لگلے منگتا الا مگر کا پتلین نا کا پتلین ناسی تول خلقه د پارا تم نه لیګل مگر تول خلقه د پارا بشیرن زیر ور کوونکه منون کوتا و نذیرن یرا ور کوونکه نه منون کوتا ولکن اکثر الناس لیکن ډیر د خلقو نه لا یلمن کویگی و یقولون او وایدی متا ها ذلوادو کل بیدا واد دالوس ان کنتم صادقین که چیر تا یه تاسو رشتینی قل تور تو آیا لکن تاسو دپار تاسو لرا میعادو نیتر مقرر یومین دورزی لا تستاخیرونا نبشی رست کی دلی دیاغینا انہو دیاغینا ساعتن یو سادمانا یو يو سیکن یومین اٹو یو يو سانیا ولا تستقدیمون او نبشی مخی کی دلی دقل و لغو